Să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldovianu Care Sfânta Bucuriei, care te avești? Care te-a lui Isus, el ni-a-ți să se noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 9, și versetul 32 pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Iată în lucrarea Evangheliei întâlnim din nou pe Sfântul Apostol Petru, despre care scriitorul cărții Faptele Apostolilor, Luca, nu ne-a mai spus nimic de la cele petrecute în Samaria cu Simon Magul. De data aceasta vedem mai întâi stătătorul apostolilor coborând la sfinții, la ucenicii Domnului Iisus, care locuia în Lida. Aici se afla o comunitate de credincioși răsărită în urma propovăduirii Evangheliei de către Filip. Lida era o localitate care în Vechiul Testament se numea Lod și aparținea seminției lui Beniamin, așezată în câmpia Saronului, între Azot, Azdod și Cezarea, renumită pentru florile și fructele ei, dărâmată apoi în timpul războiului de la anul 70 și rezidită de romani sub numele de Diapolis. Sfântul Apostol Petru și toți apostolii, învățat fiind de Domnul Iisus și călăuzi de Duhul Sfânt, cerceta pe frați acolo unde se aflau. Răscumpărătorul Domnului trebuie să cerceteze pe toți răscumpărații Domnului, să nu fie părtinitor. Aceasta este viața normală creștină. Unul din semnele văzute ale Bisericii lui Hristos este și cercetarea frățească. Pe toți sfinții. Sfânt înseamnă pus deoparte, neamestecat. Numai cei neamestecați cu felul de a fi al lumii trebuie să avem părtășie, de duhurile străine să ne ferim cât putem. Mădularele trupului lui Hristos simt unele cu altele, dar cu ceea ce este străin de trup nu au nicio părtășie. S-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Numai când te pogori, te smerești, poți fi nepărtinitor și cercetezi pe toți sfinții. În această stare îi poți cunoaște cu adevărat. Lida în înseamnă naștere. Duhovnicește să ne pogorâm la cei născuți din nou. Ei sunt frații noștri, dacă și noi suntem născuți din nou. Încă puțină, foarte puțină, vreme va mai fi, până când Sfânta Dulcea Lumine ne va poplăși. Iisus e lumina, el vine curând, s Să de plina răzplată zburând. Versetul 33 Acolo a găsit un om, anume Enea, care zecea de opt ani o log în pat. Dacă acest olog era sau nu ucenic al Domnului Isus, nu este arătat în Cartea Sfântă. Dar prin faptul că a fost găsit de Sfântul Apostol Petru, se înțelege că el, Enea, Ologul, era împreună cu cei credincioși. Acolo a găsit un om. Cine caută, găsește. Vrei cu adevărat să vestești Evanghelia? Nu trebuie să cauți prea mult și vei găsi suflete cărora le poți vesti. Vrei să înaintezi cu adevărat pe calea desăvârșirii? La tot pasul ți se i cu oameni care au nevoie de ajutorul tău. Caută-i și -i vei găsi. Vrei cu adevărat împreună lucrător cu Dumnezeu? Iată în jurul tău un ogor atât de întins. Deschideți bine ochii și vei vedea. Duhovnicește vorbind, peste tot sunt ologi, surzi, orbi cu Duhul. Dacă suntem cu adevărat creștini și spunem că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris, să citim cu minte și locul din scriptură unde zice Am fost bolnav și ați venit sau n-ați venit să mă vedeți. Sau rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu totdeauna bolile trupești le vindecă Dumnezeu pentru că unele din ele au menirea de a păstra sănătatea duhovnicească în omul credincios. Bolile duhovnicești sunt însă totdeauna vindecate de Dumnezeu dacă ne rugăm lui cu credință fierbinte atât pentru noi cât și pentru alții. Domnul Iisus Hristos nu vrea niciodată să aibă în trupul lui duhovnicesc, în biserica lui, mădulare bolnave. A găsit un om. Când găsești un om, în greceștea antropos, adică privitor în sus, apropiete de el, chiar dacă zace de vreo boală și dă ajutorul de care are nevoie. Anume Enea. Enea înseamnă cel lăudat sau demn de laudă. Cam așa sunt lăudații lumea acesteia, ologi sau orbi, neputincioși, duhovnicește. Dreptul trăiește, sfânt prin credință, iar de dăm Sufletul veșnic, mica-i ființă, n mai ține apoi. Versetul 34 Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă scoală -te și fă patul. Și Enea s-a sculat în îndată. Sfântul Apostol Petru nu a vorbit filozofic și nici în termeni teologici înalți, ci a spus simplu, Enea, Iisus Hristos te vindecă. Scriitorul Joe a scria, un kilogram de icre negre este de nu știu câte ori mai scump decât o pâine, dar pâinea e sfântă. Pâinea cuvântului lui Dumnezeu este simplă, dar sfântă ia dă viață și orice har de care are nevoie omul. Să nu filozofăm cu cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l spunem simplu, dar cu puterea credinței, ca să aibă folos cei din jurul nostru. Enea i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Oricât de însemnat ar fi un slujitor al lui Hristos, nu poate face nimic bun de la sine, ci numai Domnul Iisus Hristos lucrează prin el. Cât de bună ni s-ar părea o lucrare, dacă nu e făcută de Domnul Isus, nu e bună, nu poartă viață cerească în ea. Ca să vorbești în numele lui Isus Hristos și să fii ascultat în tocmai, trebuie mai întâi să nu mai trăiești tu, ci Isus Hristos să trăiască în tine. Dacă Hristos nu este totul în tine, poți rosti formula, în numele lui Isus Hristos, că nu se întâmplă nimic, ci din potrivă răul se întoarce asupra ta. Domnul Iisus astăzi face vindecări și alte minuni tot pentru același scop ca și atunci când se afla pe pământ sau în timpul vieții apostolilor săi, adică să fie recunoscut ca Mesia și să se zidească biserica sa. Să știm bine adevărul acesta, minunea nu este un scop în sine, ci un mijloc care duce la scop. Adevărata credință dă lumină omului ca să cunoască scopul lui Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ. Enea în grecește înseamnă cel lăudat, iar în limba ebraică înseamnă prețul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prețul plătit de Dumnezeu pentru răscumpărarea păcătoșilor. Oricine crede în El este mântuit. Sfântul Apostol Petru spunea lui Enea, Iisus Hristos te vindecă, pentru că El a plătit prețul răscumpărării tale. Nu omul vindecă, ci Iisus Hristos, și dacă un bolnav nu a fost vindecat, cu toate că s-a făcut rugăciune pentru el, pentru vindecarea lui, înseamnă că nu a fost voia Domnului Isus Hristos sau a lipsit credința celui care s-a rugat sau a celui bolnav. Sunt și boli spirituale care primesc vindecare sigură, dacă omul recunoaște că este bolnav și dorește vindecarea. Bolnavul vindecat se ridică din locul în care a zăcut și începe să se miște pe calea ascultării de Dumnezeu. Vechea lui stare nu se mai vede, așa cum nu se mai vedea la Enea. Acest olog a fost vindecat pentru că a crezut și a ascultat cuvântul Domnului spus de Sfântul Apostol Petru, Scoală-te! Și el s-a sculat îndată. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este pricina tuturor binecuvântărilor din viața noastră. Isus Hristos vindecă trupul omului, nu în vederea săvârșirii păcatului, ca să întărească în felul acesta împărăția diavolului, ci El dă vindecarea numai în vederea întoarcerii omului la Dumnezeu, pentru biruința adevărului său în lume. Putem spune sigur că Enea, în urma vindecării date de Domnul Isus Hristos, prin Sfântul Apostol Petru, a devenit creștin, modular din Miserica lui Hristos, întărind astfel frontul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Iar dacă era creștin, s-a întărit mai mult în credință în urma vindecării, fiind un îndemn pentru cei necredincioși să se întoarcă la Domnul Isus. Toate minunile pe care le făcea Domnul Isus atunci aveau ca scop trezirea și întărirea credinței în toți oamenii cu privire la El, ca să-L recunoască în toate privințele, ca pe Hristosul lui Dumnezeu venit din cer să mântuiască pe om din păcat. Așa e și astăzi. Mântuitorul nostru ne ajută în nevoile noastre numai în măsura întăririi lucrării lui pe pământ. Scoală-te și fă patul și Enea s-a sculat dată. Iisus Hristos, primit cu credință în inimă, te vindecă de orice boală sufletească, îți dă putere să te ridici din orice pat, din orice stare în care zăceai. Lucrul acesta este o realitate văzută de toți. După ce ești vindecat, trebuie să te scoli, tu să te scoli și să părăsești locul în care ai zăcut. Cei vindecați de Domnul, cei mântuiți, se ridică îndată din starea lor veche și încep una nouă. Acest lucru este văzut de toți și este unul din semnele vindecării. Numai Domnul Isus Hristos te poate face vrednic de laudă. Enea De abia după ce s-a sculat și și-a făcut patul, lui Enea i s-a potrivit numele de demn de laudă. Dreptul trăiește, Sfânt prin credință, Iar de dăm-napoi, supletum veșnic, mica-i no mai ține apoi. Isus e lumina, El vine curând, S-aducă de plina răsplată zburând. Versetul 35 Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Despre Lida s-a scris ceva în meditația la versetul 32. Sarona înseamnă câmpie adăpată, o localitate în apropiere de Lida, așezată în mănoasa vale a Saronului, care se întindea de la Iope la Muntele Carmen pe litoralul Mării Mediterane. Despre Valea Saronului scrie prorocul Isaia, care o compară ca frumusețe cu Carmelul și Libanul, iar Solomon cântă crini și trandafirii în Valea Saronului. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Gânduri duhovnicești Lida înseamnă naștere, Sarona înseamnă câmpie adăpată. În adevăr, acolo unde se săvârșește lucrarea Domnului Iisus, toți se întorc la El se nasc din nou pentru că este belșug de apa a vieții. Toți l-au văzut. Așa este lucrarea Domnului Isus în om. Lumină. Toți cei care își deschid ochii o văd și dacă sunt sinceri în căutarea adevărului, se întorc la el ca să fie mântuiți. Dacă toți oamenii din Lida s-au întors la Domnul în urma minunii petrecute cu Enea, cu cât mai mult Enea a devenit urmașul celui ce l-a vindecat. Vindecarea trupului pe care ne-o dă Domnul Iisus este numai ușa prin care El intră înăuntrul nostru ca să ne vindece Duhul nostru și astfel să devenim destoinici în lucrarea Lui pe pământ. Dacă El, Mântuitorul nostru, ne învață pe noi să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu în toată umblarea noastră, cu cât mai mult El, prin tot ce face, caută folosul împărăției sale. Cel vindecat de Domnul Isus nu poate să rămână ascuns, ci este văzut de toți oamenii și de prieteni și de dușmani. El este o pricină de trezire pentru cei păcătoși, un îndemn puternic pentru întoarcerea lor la Mântuitorul Hristos. Prin lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus în mine, eu atrag și pe alții la El ca și ei să-și înceapă lucrarea Lui de viață nouă și veșnică. Prin mine se înmulțește și se întărește Biserica lui Hristos dacă rămân necurmat în ascultare de El. Da, lucrarea Domnului când se face un om, totdeauna este urmată de roade binecuvântate. Noi nu mai suntem dintre aceia ce se întorc și pierd, ci prin credință ținem scânteia dragostei de cer. Versetul 36 În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Iope, astăzi Iafa, este un port însemnat la Marea Mediterană, aparținând statului Israel la o depărtare de 15 km de Lida. În vechime aparținuse seminție lui Dan și e amintit în documentele egiptene din secolul de î.H.R. În acest port erau aduse materiale de construcție din Liban pentru templul pe care l-a zidit Solomon în Ierusalim. De aici s-a îmbarcat Iona pe o corabie ca să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Aici a locuit un timp Sfântul Apostol Petru, în casa lui Simon Tăbăcarul. Iope, în scurgerea vremii, a fost sub multe stăpâniri și a devenit cetatea iudeilor pe timpul Macabeilor. A fost cucerit apoi de romani în anul 63, în urma invaziei lui Pompei în răsărit și a fost trecut când Siriei, când iudeii. Populația era amestecată. În jurul portului Iope, Iafa, erau și sunt și astăzi grădini de portocali, lămâi și smochini. Portul Iope a fost evangelizat de Filip și în urma acestei evanghelizări a rămas o adunare de ai lui Hristos. Tabita făcea parte din această mică adunare. Din Lida, Sfântul Apostol Petru a venit în Iope, sub călăuzirea Duhului Sfânt. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care e în se zice Dorca. Fiecare din noi locuim undeva. Pot să spună oamenii despre noi cum s-a spus despre Tabita? În localitatea aceasta sunt ucenicii lui Hristos, pe numele Cutare sau Cutare? Tabita în Aramaică și Dorca în Greacă înseamnă prioară, cerboaică. Pe monumentele primilor creștini se întâlnește adesea imaginea cerbului, simbol al Domnului Iisus Hristos, al apostolilor, al credincioșilor. Din cauza timidității și a vitezei simbolizează frica sufletului creștin când se apropie de pericole care îi amenință curăția și hotărârea cu care trebuie să fugă. Tabita este singura femeie din Noul Testament numită ucenică. Acest titlu arată viața ei deosebită de ucenică în școala Domnului Iisus unde a învățat adevărata slujire, făcând o mulțime de fapte bune și milostenii. Oare altfel trebuie să fie ucenicii și ucenicele Domnului Isus. Mulțimea de fapte bune trebuie să le însoțească necurmat viața. E așa de natural lucrul acesta, cum e de natural să lumineze soarele. Tabitei îi se potrivea numele cu viața ei, că era totdeauna grabnică spre fapte bune. Iope înseamnă frumoasă. Ucenicii și ucenicele Domnului stau numai în locuri frumoase și trăiesc frumos ca în timpul zilei. Dintre toate religiile lumii atât de frământate în sânul lor, Tabita, această ucenică a Domnului Isus și-a ales religia faptei. Tu, dragul meu, ce religie ai? Toți ucenicii Domnului Isus sunt mântuiți prin credința într-o faptă săvârșită de El și răspunsul la fapta aceasta este o viață nouă, plină de râvnă pentru fapte bune. Religia faptei este un crez care nu va fi niciodată prea strâmt și care nu se învechește. Asta e și religia lui Dumnezeu care lucrează necurmat pentru noi. Cel care își alege religia faptei poartă duhovnicește numele de Tabita. Spre împlinirea faptelor bune din Dumnezeu trebuie să alergi iute ca o căprioară. 2 Samuel 22 cu 34 el îmi face picioarele cale ca cerboaicelor, și el mă așează pe locuri mai înalte. Toți cei care țin religia faptei sunt sprinteni în alergarea pe calea Domnului și sunt la o mare înălțime duhovnicească. Psalmul 29 cu 9. Glasul Domnului face pe cerboaică să nască. Ea naște copii în credință, dar face acest lucru în smerenie. Isus, e lumina el vine curând să ducă te plină, răsplate zburând. Versetul 37. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. În timpul lucrării pe care o făcea Sfântul Apostol Petru în Lida, Tabita s-a îmbolnăvit și a murit. Deși la Ierusalim evreii își îngropau morții în ziua când mureau, în alte localități înmormântarea se amâna până a treia zi. Așa se face că Tabita nu a fost înmormântată în ziua morții ei. Lucrul acesta nu a fost o întâmplare, ci Dumnezeu a rânduit așa pentru slava lui și pentru biruința adevărului său. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. Gânduri duhovnicești în vremea aceasta toți oamenii mor pentru că moartea încă n-a fost înlăturată de pe pământ, pentru că moartea n-a fost încă înlăturată de pe pământ. Noi însă așteptăm o vreme, vremea împărăției lui Dumnezeu, când oamenii nu vor mai muri. Când va veni Domnul Isus va nimici moartea pentru vecii vecilor. Pentru cei credincioși, mormântul nu este o fundătură, ci un pasaj de trecere, coborind pământ în amurg, ca să ieși în zori. Au pus-o într-o odaie de sus. Odaia de sus era o cameră mai mare de sus a casei în care evrei se adunau la rugăciune, la cină, care era și loc de retragere. Era un fel de sală pentru anumite ocazii mai deosebite ale familiei. Se mai numea și Foișor. Fiindcă Tabita era foarte iubită de cei din jurul ei, nu s-au grăbit să o ducă la cimitir, ci au așezat-o în odaia de sus. Ei au auzit că Sfântul Apostol Petru se află în apropiere și nădăjduiau într-o minune, de aceea au trimis să-l cheme. Și nu s-au înșelat. Au pus-o într-o odaie de sus. Aceasta e moartea pentru adevărații credincioși, punerea în odaia de sus. Primii creștini ai Domnului Isus stăteau de obicei în odaia de sus.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 Puțină, foarte puține vreme va mai fi. Până când sufleta Dulcea lumine, ne va opleși. Isus e lumina, el vine curând. Să ducă de plină răsplată zburând. Dreptul trăiește, Sfânt prin credință, iar de dăm înapoi. Supletul veșnic, mica ipinuță, nu mai ține apoi. Isus e lumina. El vine curând Să aducă de plina Răsplată zburând Noi nu mai suntem Dintre aceia Ce se întorc și pierd Ci prin credință Ținem scânteia Dragostei de cer Iisus e lumină el vine curând, s-a ducat de plin la răsplate zborul.